«Вечерятимеш?» – спитала бабус. «Можу зробити млинці або підігріти суп. Вип'ю хіба чаю». Бабуся пішла на кухню ставити чайника. Олеся подумала, що помилилась у Люсикові. коли він не прийшов, як грозився. Делікатний, виявляється, хлопчик. Ха-ха, сором'язливий. Тут у ній не знати, чого стала наростати тривога. Мов би безпричинна, але з кожною миттю відчутніша. Тремка й нав'язлива. Вирішила. Вигляне на двір чи нічого не сталося з тим дурником. Якщо що, відразу дремене назад. Олеся відчинила двері, а Костик-люсик тут як тут, сидить на почіпці з боку від їхніх дверей і додать з горла вино. Ну ти й чмур, тільки видихнула Олеся. Ти б не відчинила, – сказала Олеся, і просяг пляшку. Хоч, давай. Олеся взяла пляшку і зробила кілька ковтків. Кагор вона не любила, а пила іноді в компанії з її ж лількою сухе червоне вино. Любила повторювати почути від когось слоган – «Тебе доля не мине, якщо любиш каберне». Присіли біля Люсика, поглянула. тебе у нього симпатичні голубоваті очі. І де такі позичив? й піду додому», – сказав. «Можеш посидіти», – додолила Олеся. «Я зараз стільчик винесу. Ти ж мусиш допити пляшку?» «А запросити в гості слабо?» Він знову відповів, з цього разу несподівано закашляється. «Там бабуся, давай вже допоможу». Олеся ковтнула раз в й і подумала – «А що ж роблять зараз ті двоє? Ті двоє?» Тривога. Тривога не проходила. Виходить, причиною тривоги був зовсім не цей, таки захоханий у неї непотьовий хлопець. І зрозуміла, чого вона тривожиться і боїться. І просити почала, звертаючись до нього. Ярослава. Розділ третій. З такою чи схожою тривогою Олеся йшла, а потім їхала на метро. Пересідала, знову їхала і нарешті пішака прямувала до свого агентства. Того дня – 4 вересня. Дня, позначеного на календарі її шефа таємничо зловісними чотирма хрестиками. Наказала собі бути пильною. День, проте, виявився як день. Звичайний, буденний. Ігор Леонідович зайшов до приймальні теж звичним енергійним кроком. «Доброго дня, Олесю. «Доброго дня, Ігорі Леонідовичу!» «Як справи? Нормально!» Та перш ніж зайти до комітету, він спинився. «Якась ви сьогодні не така, як завжди. Щось трапилось?» « ви якась, наче, насторожено? Вам здалось, я почуваюсь добре. Ну, працюйте. І вона працювала, тільки подумала чому помітив її стан? Випадково це чи ні? А день, переповнений рутиною. Зателефонувати тому то, моту, викликати того-то, документи віднадійшли, так, Ігоре Леніонідовичу. Принесли пошту потім документації, вона занесла до кабінету шефа, кинула погляд на календар там вчорашнє число. Отже, не хоче, щоб вона побачила ті хрестики. Об одинадцятій, як звично, заварила, занесла каву. Він сказав, що чекає золотої осені, завжди чекає кожного року. А ви, Олесю, вона мені теж подобається золота осінь. От і все. Заходили і виходили працівники і питали, чи прийме. Питали, вона шефа, прийшов такий, то просить прийняти. опівна першу вийшов з кабінету і сказав, сказав, що після обіду буде в кабінні, потім на зустрічі Міністерстві екології, можливо, сьогодні не вернеться. Оглянувся на порозі, посміхнувся, Олесі здалось не так, як завжди, таємниче, коли вийшов трохи, перечекавши, кинулась до дверей, замкнені, і захотілось стукнути по цих дверях, що ховали якусь таємницю. Таємниця лишилась. Того дня після обіду ще справді не повернувся, це теж таїло якусь таємницю, а може розгадка її припадала на 25 грудня, дуже хотілося питати про ті хрестики чи плюси, але не хотіла викривати себе. Сьогодні ж тривога її разом з нею мусила дочекатись обіду. Вискочила і побігла на Майдан. До нього від агентства всього два квартали. встигне. Олеся добігла до Майдану, спинилась, подумала, що вона хоче їсти. Може зайти в цю хлібну крамницю, купити булочку? Чи хоч щось купити? Я боюсь, подумала вона, боюсь її зустрічі. І взагалі це смішно. Це гонитва і все решта. Вигадані почуття, чому вигадані? Треба дочекатися вечора і піти на Майдан разом із Лількою у двох, так чесніше. Вона повернула назад, так і не пообідала, а після обіду її покликав заступник голови агентства. Коли вона зайшла, він довго м'явся, питав як життя, чи була вона в театрі, коли останній раз, як ставиться до цих подій, нормально ставить, сказала Олеся. Я була на Майдані, Петре Семеновичу, якщо це вас цікавить, і не раз. Заступник начальника застовався на сільці, постукав олівцем по столу, відчувала, що йому важко щось сказати, нарешті промовив. «Власне, вас попереджали, тобто вас усіх, а ви справді були там не раз. За мною шпигували?» Олеся постаралась скласти у свої слова якомога більше іронії. «Чому за вами?» «Ніхто ні за ким не шпигував, як ви висловились, але ви працівниця державної установи. До того ж, не просто працівниця». «Я секретар-референт голови агентства». «Не тільки це», – сказав Петро Семенович. «Не тільки. Ви маєте доступ до державних документів». «Я їх не носила на Майдан», – сказала Олеся. «Не в тому річ», – сказав заступник голови. «Не в тому. Тоді в чому?» «Бачите». Цей чоловік хотів щось сказати, але не міг. Не міг і сам боявся. Її чи тих, хто стоїть на Майдані, чи свого і її начальника. Олесі раптом стало весело. Виходить, щось таке вона значить у цьому житті? Щось таке значить? Промовила теж, уже не приховуючи веселості, що раптом нахлинула. Чому ж тоді Ігор Леонідович сам не сказав мені про це? Про що? Про все це. Бачите? Хіба ви не розумієте? Він змахнув рукою «Ідіть, я попередив». «Дякую за попередження». Олеся вийшла з кабінету, стало душно. Зайшла до приймальні, сіла за стіл – Подумала, що стає іншою, що стала вже іншою. Цей чоловік Петро Семенович розвіяв усі її страхи. Не треба прикидатись, вона любить його хлопця з Майдану, закохалася, як тільки його побачила. Вона тепер відчула, їй геть байдуже, який він, добрий чи поганий, підступний, зличий, навпаки дуже порядний і І він її призначений для неї. Їй навіть байдуже, чи хтось у нього є. І, і навіть байдуже, що... Ярослава, вочевидь, так само закохана її найкраща подруга Ліля. Карпата Лілька, котра її підтримали, подружилась, коли шість із Хвостиком разів тому, років тому, вона приїхала з Луцьки, пішла вчитись до столичної київської школи. Гімназії, бо бабуся вважала, що в неї має бути гімназійна освіта. І вона має прискорено пройти гімназійний курс. Підтримка Лілі значила тоді багато. «Я невдячна свиня», – подумала Олеся.